Vas do me lexim në shpjegimin e Seyh Rebis Hafidhallahu Taala të librit Sharh as-Sunna të autorit Imam Elberbahari rahimehullah. Kemë ardhur te pikë jot ku autori rahimehullah thatt wa alam an an-nas lam yabtadi'u bid'atan qad hatta taraku min as-Sunnati mithlaha. Do thot dije se njerëzit Zdoher që kanë nëzirë dhe një bidat Pa tjetër, du më thonë, të kënd janë një sunet që është i, i njajshëm Ose i atilojt, dhe thotë prej i badeteve Pra zdoher që kanë shpik një bidat për një qështje Në qështje kanë janë sunetin e për nga meri sallallahu aleyhu sallem Pra ndaj thot, fahdher il muhdefati minel umur Dëmë thënë në ruë ju prej të gjitha qështjeve të shpikura ose të reja, pra është përqëllim në fe, në i badetë dhe në besime kështu me radhë, se gjdo shpikje në fe është bidat, gjdo bidat është devim, kurse devimi dhe pasuesit e ti ose i thartë e ti janë në gjëhennem. Shekh Rebija Hafidhahullahu ta'ala thëtë, këur fjalë këtë që e ka thënë këtu autori rahimahullahu s'ka dyshim se është e vërtetë dhe është diçka aktuale, do të thonë që ndodh edhe që shihet. Se sa e sa do të thonë nëse i shohim bidatë, të shohim se i kanë lënë e, tekstet e Kuranit edhe e Sunnetit edhe kjo për shkak se kanë dhier bidate dhe devijime në fenë. Ata të cilët nuk i kanë pohu, nuk i kanë vërdetu, dëmë thënë cilësit e Allahut, cilësit madhështore të Allahut që janë të vërdetuara me argumentet shumëta nga Kurani dhe Suneti, janë kapë për e, ndryshimin ose zbrazjen e kuptimeve, dëmë thënë, të atin e cilësive e kështu me radhë. Dëmë thënë, këta kur... Kërë kanë nëzirë bidatin e mohimit cilsive, dhe më thanë edhe kanë thanë se Allahu është në zdo vend, dhe më thanë kanë ra në një devim shumë të madhë, në të njëtë në ko i kanë lanë dhjetra e dhjetra argumente ose qindra dhe më thanë që janë kurane sunet, që të regojnë se Allahu është lartë mbi kryesat e ti edhe se që ndronë mbi arshin e ti. Uh, Pasta i ky devim I mohimit cilsive I ka cua ta deri të fjala Se Allah u është Në zdo vend ose Allah u është gjithkund Dëmë thënë që është uh, Që janë dy besime Të njajshme Që janë Dëmë thënë që që u e në hulul Që do thotë që Allah u është Shkrim e kryesat e ti Ose wahtetul vëgjud Se të më thënë Zdo, uh, zdo gjë që eksiston është vetëm Allah u Pra ndajtë, më thënë, me këta kanë shku në ndevimet të tjera në shirkë të madhe, kufër e kështë më radhë. Ata të cilët e kanë dzirë bidatin e të vësullit ose ndërmjëtësimit, më thënë, e kemi mësu se qëka është të vësull, kanë bët të vësull të ndaluar me njerëz ose me pozitat të njerëzve. Edhe për shkakt kësaj e kanë lën të vësullin që është shëriatik, si që është të vësuli me emrat dhe cilësi të Allahut, ose të vësuli besimtarit, du më thënë me vej pra të ti, pra të ti lutat Allahut, që përhirt për kësaj kësaj vejpre që e kam ba ose përhirt të imanit që e kam dajteja, ose përhirt të të vëhidit që e kam e, mi falë më katët e kështu me radhë du më thënë ata, pasi kanë ba diçka që është bidat, kanë kërku afrim të Allahu për hir të pozitës së filanit e kësthu me radh, edhe kanë lënë atë te wasul që është sunet, që janë domosdoshmën këto lloje të te wasulit. Gjithashtu, sektet ndryshme të sufive, edhe pasuesve të tyre kanë nxjerrë lloje të ndryshme të dhikrit, domethënë me të cilat e përmendin Allahun siç pretendojnë ata, edhe për shkak të kësaj e kanë lënë e kanë lënë atë dhikr që ka ardhur në Kur'an ose në sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. E të tjera, do të them siç ka thënë Ibn Timia rahimahullah, thotë wahaka ahlu al-bid'a la tajidu ahadan taraka ba'd as-sunna. Do të them kështu është gjithmonë me, bidat gjit, me i bidatit, me thartë bidatit, çdo herë kur dikush prej tyre lë diçka prej sunetit që është obligim të besohet edhe të punojët si basti, a i bje në bidat. Dëmë thënë, zdoherë, kër leti që ka prej sunetit që e ka obligim të punojë dhe të besojë, asaj, dëmë thënë, bje në një bidat. Edhe zdoherë, që diku është në zjedhë një bidat për një qështja, a i e le një sunet. E kështu me radhë. Thotë, si gjësh si përmend në hadith, me pëtë dhe akomun bidaten, illa të rakumin e sunet do të tëtë, zdoherë kur e, një popull në zjerin një bidat, lan një të njashëm krej, do më thënë, lan, lan një vej për të njashëm krej sënetit. Dhe thëtë, se ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, fë nësu hadham mimma dhukiru bihi, fë, fë agrejna bejna humul adawat e val bagda. Do më thënë, se ata lan një piesë prej asaj me të cilën ishin përkujtuar, të më tha në lanë një piesë prej shpalljes që ju ka ardhë prej Allahut subhanahu wa ta'ala, atëherë fëtë Allahune e futëm urejtjen dhe armitsin me styre. Pra thot, i bënte mija, pasi kanë lanë një piesë të asaj nështë, që i ka përkujtu Allah me të cilën i ka përkujtu Allahu, do të thënë i ka udhëzu me shpallje, kurse ata kanë lënë një pjesë të asaj, atëherë Allahu e ka zbrit Armiqsin në Uratien me styrë. Do të thotë se njerëzit kur e lën udhëzimin e Allahut, udhëzimin që e ka shpall Allahu subhanallahu teala, kur e lën librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, atëherë ndodh përçarje, edhe ndodh armiqësia mesnjëri tjetrit edhe urrejtia. Prandaj ata që pretendojnë se punojnë dhe përpiqen për të bashkuar muslimant, për të afru, për të për të heq ato mosmarrveshjet mes tyre, ata njerëz e kanë obligim, e, sikur secili musliman, domethënë e kanë obligim që thresin të thresin musliman ta ndjekin vetëm librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo është rruga e vetme Dëmë thënë me të cilën muslimanët këthehen në bashkimin e tyre dhe në forcën që e kanë pasë Kurse me rrugë të tjera vëcë shtohet armizia dhe urejtja Ka thënë Allah subhanatë ala Gjithashtu e men jaqshu anë dhikri rrahmani Nukajidh lehu shëjtanën fëhue lehu karim Dëmë thënë kush largohet të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të ose kusja këthe në shpinën e, ati i përkujtimit të të gjithë mëshirë shmit, të më thënë shpadhjes që e ka drgu i gjithë mëshirë shmit, subhana hua të ala, ati i ja alidhim një shejtan, ose janë, të më thënë, një ja bëjmë një shejtan ndjekës të, të ti edhe mikët të ti, që është i pandasëm prej ti, të më thënë, edhe shejtani që e drejton në rrugë rrug të tjera, jo në rrugë të në rrugën e Allahot gjithashtu uh, ka than Allahot subhanahu wa ta'ala fa man ittebaa hudaya fa la yedillu wa la yashqa dhe më than kus e pasan udhzimin tim aj nuk humb edhe nuk dëshprohet wa man e'rada an dhikri fa inna lehu ma isheten dhanka edhe kus jak uh, than spinan përkujtimit tim dhe më than shpalli e sima A i do të ketë një jetë të ngusht Wa nahëshuruhu jo me lëqiamet i a'ma Kurse ditën e gjëkimit e rinjallim të verber Në gjithashtu ka thënë Allahu I të tëbiu ma unzile i lejkum e rabbikum Wa la të tëbiu mindunihi eulia Qalila ma të dhekerun Dëmë Dhe thë ndiqeni atë që jështë zbritur Prej Zotit duaj Edhe mos i ndiqeni të dhuruarit e tjerë Ose miqë të tjerë Përveç Allahut pak ju përkujtoni. Domethën Allahu ka urdhëruar që njerëzit ta ndjekin atë që e ka zbrit Allahu dhe ka urdhëruar që njerëzit largohen nga rrugët e tjera. Prandaj, domethën duhet dihet se kush e ndjek njërën prej këtyn dyve, largohet prej tjetrës. Domethën kush e ndjek atë që e ka zbrit Allahu, largohet prej rrugëve të tjera, largohet prej rrugëve të sjitanit edhe prej rrugëve të tagutit edhe prej rrugëve, dhe më thënë të atyre që largojnë prej Allahut, edhe kusin ndjek këto, dhe më thënë rrugë të gabuara, a i do të largojtë prej rrugës Allahut, pa të dyshim. Siçka thënë Allahun a jetin tjetër, dhe më thënë mësimin e kalumë që e përmendin disa herë, ku thëtë u a jetë tebi, gajra se bilir mu'minin, dhe më thënë që ndjek rrugë tjetër nga rrugë e besimtarve, nga rrugë e sahabeve përveç rrugës së sahabeve, do të thonë se e ka lënë rrugën e sahabeve. Edhe kundërta, do thotë ai që ndjek rrugën e sahabeve, ai eh do të thonë nuk ndjek rrugë tjetër. Siç ka thën, siç kanë thën dietart, e, kush nuk e ndjek rrugën e tyre, do të thonë sahabeve, ai do të ndjek tjetër rrugë. Më than, do thonë do të jetë, nuk i ta jetë që thotë do ndjek tjetër rrugë përveç rrugës së tyre. Kjo, ky ajet, më thënë, është një prej argumenteve se është obligim të ndyqet rruga e sahabeve. Edhe nuk e, kan, nuk e ka të lejuar asë një njëri, të më thënë, ndalë prej asaj që kanë pas konsenzus sahabet për ta. E, gjithashtu është dhe në qështet tjera në obligimet dhe ndalesat, a njëri që i ban të gjitha obligimet, Patjetër se do të largohet prej të gjitha ndalesave. Edhe ose ai njeriu që largohet prej të gjitha obligave, ai njeriu që largohet prej të gjitha ndalesave, do të thotë se i ka bërë të gjitha obligimet. Kurse kush lë ndonjë mangësi prej obligimeve, bie në disandalesa. Ose kundërta kush nuk largohet prej disandalesave, ai i lë disa obligime. Uh, Këtë uh, hadithin me të cilin ka argumentu i bëntejmija Këtë thotë pra në stëherë kur një popull në dzjelin një bitat dan një senet Ashtë hadith i dobet Ashtë uh, në senetin e ti e buvekar i bënebi mërjem I cili ashtë i dobet Mirë për uh, të më thonë me të Kuptim të ngjashëm është transmetuar në disa mënyra kë kuptim pra, siç transmeton Darimiun në Musned, që ka thënë Hasan ibn Thabit radiyallahu anhu, çdo herë kur një popull nzihen një bidat në fenë natyrë, Allahu ua largon një sunet prej tyre, edhe nuk ja kthejnë nuk ua kthejnë atë deri në ditën e gjykimit. Në gjithashtu edhe lalekaj ka transmitu këtë nga e uzahi. Përstaj ka thënë këtu autori Berbehari Rahimehullah dhe pra thëtë kiku i desë dhe largohë nga të gjitha e, të qështjet e shpikura në fejtë. Se zdo qështje shpikur në fejë është bidat, dhe zdo bidat është devijim, kurse devijimi dhe, ban, dhe i thartë e ti janë në gjëhenem. Dëmë thënë, kjo fjal është diçka të cilën e ka thonë edhe për nga meri sallallahu anevi sallem, dhe më vonë se lefët thët, duke paralajmru brej bidateve. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në hutbet e tij ka thënë emma ba'd fa inna khaira alhadisi kitabullah domethën fjala më e mëmirës libri i Allahut udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem punët më të këqija janë ato të shpikurat në fe edhe çdo shpikje është bidat dhe çdo bidat është devijim një prej haditheve me të cilat paralajmëron pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem për rrezikun e bidatit është gjithashtu hadithi që transmiton irbadi bëndësarje radhi Allahu anhu ku thot uh, wa adhana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam e ma muhithatëm be, be liga dhe më thonë në ka mbajt një ligjerat ose një këshil madhështore për nga meri sallallahu alaihi wa sallam prej të cilës në udridhën zemrat dhe në rodhën lotët edhe ne i thamë ojë dërguar i Allahu të Kjo këshilë dhe kjo ligjerat duket sikur këshilët dikujt që po largohet. Pra, që kanë alenë për osi, ka thonë për nga meri sallallahu anem sallem, këtë të rëktukum alel bejda, du më thonë një kam lanë në rrugë të bardhë, pra të qartë. I lejlu hake në heri ha, që edhe nata në ta është, du më thonë natë rrugë, edhe natën është qartë sikur ditën, laje zi huan haë, pa di ila halik edhe pra se rruga pasmeja do të largohet vetëm njeriu që është i shkatruar. Pastaj ka thënë ve me një ismin kum, fëse do të rahtlafen shumë. Kush do të jetoj prej ju, kush do të ket jet më von, do të sho shumë kundërshtime. Edhe fe, thot pra edhe kjo edhe në këtë hadith gjithashtu përmendet ajo që është e, avaz, do të thonë shumë njerëzve që gjithë më në përmendin se ka kundrështime do të më bashku e kështu më radhë. Kur se për nga meri sallallahu a.s.m. e ka dhënë përgjigjen, thët, fe, fe alejkum, bima arafëtum min sunneti wa sunneti l-khulafa i rrashidin e l-mahdijin, në më thënë, kur të shifni këto kundrështime edhe përqarje, ju kapuni për atë që e dini prej sunetit tin dhe sunetit të khalifëve të drejt dhe të edhe mbajuni bindjes ndaj pushtetarit do thotë wa in abdan habasiyan edhe nëse asht pushtetar një rob i Abisinis edhe ka thënë për sunetin Abdu Aleha bin Nawazidh do thonë ka punim me dhëmpall fa inna almu'minu kal jamalil anif do thonë besimtari është sikur devja e butë do thonë që është që ja kanë vënë, do të them prangën në hun. Shaythume qide in qad, do të them ku të cohet atje s'kon. Do të thot besimtari është ë njerëj që i bindet Allahut dhe pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, që është i përulur dhe i dëgjueshëm. Do të them ashtu si ka thënë Allahu dhe si ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam Edhe që është sigur dhe veja e butë që kataqojshane shkon Pra kataqojhe besimtarin e, teksti i kurani të dhe sunetit Andesh shkon Kuta ndaloje kurani dhe sunetit Pre aty largohet e kështu me radhë Gjithashtu ka thonë për nga meri salladhu aleyhu a sellem Men ahte dhe fi emrin e hadha ma aleyse minhu Fe hua radhë Dëmë thonë ku shpik diçka Në qështjen tonë, në fejn tonë Dhe që ka qësë është prej saj, aj është i refuzuar, osa jo që është i, është i refuzuar. Adhe dhe tëtë argumentet shumë ta që janë paralajmërim që robit largohet prej bidateve. E këto paralajmërime që janë kuranë në sunet duhet tjentë mjaftueshme që tas mbrapsin atë njeri që mërvesh edhe që ka zemër të shëndoshë. Pas thajnë në qështin e shtatë, thot autori rahimë Allah, wahdherë sigarë lë muhdëthatimin e lë umur, fe inë sigarë lë bidajë të udu hëtta të sirëa kibara. Dë thotë largohu edheruhu prej bidatet e të vogla, sepse bidatet e vogla vazhdojnë derisat bahen të mëdha. Dhe thotë gjithashtu se cili bidat që është shpikë në këtë umetë, fillimin e ka pas, do të them si bidat i vogël, që ka qen shumë i ngjashëm me hakun, me të vërtetën. Kështu që janë mashtruar ose janë janë do të them gënëur shumë njerëz pas atij datë, edhe pastaj nuk kanë mund të dalin prej tij, kurse ai është rrit dhe është bë fe të cilën e kanë ndjekur e muket do të thotë kanë kundërsutur rrugën e drejtë dhe kanë dalë prej islamit. Do thotë në këtë pjesë autori rahimahullahu e përsërit para lajmërimin edhe kërcënimin e madh për e, për bidatin. Sepse bidati nëse njerëzit mendojnë se është i vogël, ai vazhdon të zhvillohet, edhe të rritet. Dhe të evulloj, si të thonë Me kalimin e kohës Ata bidate bahen prej bidateve matë më dha Edhe shpesh her një bidat Sjel si një bidat tjetër E kështu me radh, dëmë thonë, ndrysovet feja e, Ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam I jakum u e muhakkarati dhënub Dëmë thonë, ruhuni prej, prej mëkateve Dëmë thënë mëkate që, që nuk i logaritni se janë diçka Dëmë thënë mëkate që i nëndshmoni pra vlerën e dhe rëndësi në tyre Fe inne hunne, jetë qëte miën e ale rëgjuli hatta ju hliknehu Sepse këto mëkate i mlidhen njeriut i të bohen deri sa ta shkatrojnat Gjithashtu ka thënë për nga meri sallallohen e sellem Lën Allahu sáriqa yasriq yasriq el beydata fatuqta'u yedu. Domethan Allahu e mallkoft eh viedsin. Vied nje vez dhe i pritet dora. Hable, U yasriq el habla fatuqta'u yedu, edhe vied nje litar dhe i pritet dora. Çka do thot kjo se e, gjithashtu edhe viedja ka nisab. Domethan nëse viedh njeriu sasi më të vogël se nisabi i caktuar, nuk i pritet dora. Mirë po, këtë hadith është paralajmrim për mëkatet që nuk i duke njëriu të mëdha dhe, dhe nëse njëriu e vjedh një vez i duke të sikur nuk ashtë nuk ka ba ku, ku shëtise sa mëkat të madhë Mirë po, kjo e qënë që më vonë të vjedh e një tjetër gja pak matë madhë dhe e kështu me radhë dheri sa një ditë prej ditë është kapet duke vjedh dhe i prigte dora edhe prandaj të më thënë kjo kjo mënyrë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem është kërcënuese dhe shumë paralajmruese. Do të thonë duhet njeriu mundurit prej secilit mëkat. Nëse këto shembuj, këto paralajmrime janë për mëkatet që si janë të vjedhja e vesës së këtu më radh, nuk ka dyshim se shpikja e bidateve dhe futja e bidateve në fe është edhe më parsore që të kihet kujdes, do të thonë edhe më kërcnu e se edhe më e rëzikshme. Se, du më thënë, bidati fillon i vogël, pastaj a i rritët edhe tërheq bidat e tjera, e kështu me radhë, dhe se cili që do të analizoj historinë e grupeve të ndryshme, du më thënë e shë se kanë fillu me bidat e dvogla, sikur Kavarijët, sikur Rafidit, sikur Kavarijët, sektet e mbryshmet, batinive, si mu të zili të gjëhmi të kështu me rad, dëmë thënë, filimi të të në e ka qenë me diskat vogël edhe me një kundrështim të vetëm, ose, ose një dy, edhe deri sa ka përfundu puna që ata kanë arrit, dëmë thënë, bidatet atila që i nëzjerin prej islamit. Në qështjënë, ose në pikën e tetë, Thot, autori, rahimë Allah, fëndhur, rahimë kë Allah, kullu, kulle mensemite, kelamë hu, min ehli zemani, ke khasëtën. Dëmë thënë, shikoje Allahut më shirovët, shikoje se cilin njeri, që e dëgjon, dëmë thënë, kohën të ndë, dhe analizoja. Dhe, mosu nëzito, felat a gjelenë, wala të të dhulen në fichej i minhu, hëtta tes e le vë të ndhur, edhe mos hinë në asë një qështje, për të cilën flasin njerëzit e kohës të ndër, uh, deri sa ta shikosh dhe ta analizosh, hëllë të kelle me fihi ahadu min ashabin nëbi, sallallahu aleyhi vësallem. Dhe më thënë të ashohës se a ka thënë një fjallë të tjilë, dikush prej sahabëve të për nga merit sallallahu aleyhi vësallem, o ahadu men alulama o sadikush prej dietarve thot nase se se ka gjurm prej sahabeve ne at çostje athere kapu per ta e nase nuk do me than nase se nuk ka athere largohu prej saj edhe e, mos mos e le do me than sonetin e sahabeve per as gje tjetër sepse perfundimin do ta kesh ne zjarrin e xehenemit allah na ruajt Dë thëtë me këto fjallë, autori Rahimehullah e ka e uzon atë që i ledzon fjallë të ti Se duhet për, dë du më thënë si duhet veproj kundrejt fjallëve të njerëzve që flasin Dë më thënë e dini se sot në kohë ndonë janë shtu shumë ata që flasin Janë shtu ata që i thonë vetës hoxalar, që pretendojnë se kanë marë diploma ebe nxisin për çështje të lloj-llojshme, për bidatë të lloj-llojshme që nuk janë nuk kanë qenë të njohura në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, as në kohën e sahabeve, bile nuk kanë ekzistuar në këtë historinë islamë, për vetë se ë, do të thon prej të devijuarve, si janë protestat, si janë siç janë do të thon këto çështje që shumë thrasin sot njerëzit, edhe thon se nuk ka argument që ndalohet. Domthon siç ka thën ai eh, Ahmet Kalaja në Tiranë, se thon nuk ka argument se ndalohet, kështu që nat i bin fillit. Domthon ata dietar që kanë thon se janë se nuk janë për islamit. ë dietatë vjetër prej në kohën e tabiinëve edhe në kohën e vjetra deri sot. Totat i përmbahen këtij udhëzimi selefi që për çdo gjë për të cilën thresin njerëzit të shikohet se çka kanë thënë sahabët në lidhje me ta. Nëse shohin se eh, sahabët e kanë thënë dhe e kanë bënë gjë ka, të tillë, atëherë ka, do të thonë, secili musliman duhet të kapet për të dhe të mos e lëshojë. Po nëse është se sahabët nuk e kanë bë, atëherë duhet të largohesh prej saj sepse ajo sigurisht që është devim. Edhe këto çështje sigur protesta, ata thonë e kanë një dyshim tjetër se këto nuk janë ibadet. Do të thonë prandaj e prandaj nuk ka nevojë më pas argument mbi sahabeve. Mirpo ai njerëzit që dalin protesta duhet të pyetet, a e bën këtë për hir të Allahut apo për hir të dunjas? nëse thot se e bën për hir të Allahut, atëherë do të thonë se je duke bërë ba ibadet. Duhesh me pas argument të patjetër prej Kuranit, Sunnetit ose prej veprave të sahabeve. Nëse e thot se nuk e bën për hir të Allahut, atëherë kuptohet se duhet mëo largu asaj pune sepse nuk me atë unë nuk kërkoj fytyra e Allahut, apo nuk kërkohet shpërblimi i Allahut. Ë, edhe thot Derbahari rahimuhullah, pra nësoj sikur s'ka thon këta të devijuarit se këto fjalë i kanë shpik Rebijovcat ose do të thënë i kanë shpik filani e filani mirë po edhe berbehari pinko prej kohës vjetër edhe dietarë tjerë të mëparshëm edhe deri në kohën e sahabeve nuk ka dyshim se këy ka qenë menhej i muslimanëve do të thënë i selefit që kanë thënë a ka thënë këtë fjalë diku prej sahabeve ose diku prej dietarëve Dhe më thënë duke e ditë se fjallët e djetarëve Ata djetarët kanë të këtu regula Për marrëja në fjallëve djetarëve Si që ka thënë imam Maliku rahimahullah Kullën juqëthu min qawlihi wa yurad Illa Rasul Allahi sallallahu alaihi wa sallam Dhe më thënë se cilit i meret fjallat ose i lihet Përveç për nga merit sallallahu alaihi wa sallam Imam Shafiq rahimahullah ka thënë Illa qalefe qawli qawla Rasul Allahi sallallahu alaihi wa sallam فاضرب بقولي عرض الحائط دمثنسه فjala ime kundërson fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ather fjalën time përplaseni për muri imam ahmedi ka than la tuqallidni wala tuqallid malikan wala al-auza'i دمثن mosm mosm paso verb ose çorrazi mua e as malikun e as e uzein po thot u khudh min haithu akhadhu por merë ti prej aty ku kanë marrë a tha. Dëmë thëmë, fjalla e cilit do qoftë prej njerëzve, nëse është embështetur me argument prej shpalljes e Allahut, prej kuranit edhe prej sunetit, atëhera e fjallë pranohet. Në qoftë se nuk, nuk ka për atë fjallë argument prej kuranit edhe sunetit, atëhera e fjallë aty pranohet refuzohet të pamë para syve se kush është ai Në pikën 9 autori rahimahullah thot واعلم ان الخروج عن الطريق على وجهين do thotë dije se dalja prej rrugës së drejtë do thotë ne edhim se, e dim se muslimant pra kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka prurë këtë vepër e Allahut subhanahu wa taala rruga ka qenë një dhe sahabet të gjithë e kanë pasu atë rrugë. Mirë po pasë kohës të ty në njërzit kanë fillu me dalë prej rrugës së drejtë. Dhe si kanë dalë, thëti ma më bërbehari rahime unë dha, në një prej këtyre dy mënyrave. Ose një njeri që e ka gabu rrugën, kurse e do khajrin edhe të vërtejten, dhe ati njeri nuk banë mishku mrapa, edhe nuk banë me pasu rrugën, Rëshqitje në ti, sepse ajo është i shkatruar. Ose gjendja e dytë, një njeri që e kundërshton me kokë forësit vërtetën, edhe e kundërshton rrugën që e kanë pasë të devotshmit para ti. Ajo është njeri devijuar dhe devijues është sheitan i rebeluar në këtë umet. Thotë, se cili njeri që e di gjendje në ti, e ka obligim t'i paralemroj njerëzit prej ti, edhe t'u asësjaroj gjendje në ti, në mënyrë që mos t'bin njerëzit në bidatet që a i ka shpik, edhe të shkatrohen. Pra, kjo është menhegjë. Duhë më thonë që, e, duhet me ditë se, nëse dikush fletë dishka ose bënd dishka për të cilën nuk ka argument prej kuranit të sunetit, atër e pati jetër t'jetë një prej këtyre mënyrë, dy gjendjeve ose një njeri që e ka metodologjin e sakt menhegjin e sakt edhe e ka qëlimin për ta arrit të vërtetën dhe për ta arrit dhe më thënë kënatësina Allahut Subhanahu wa ta'ala mirë po gabon këtë gjendje e ka sjaru për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem si thë ka thënë idha hake me lhakimu feçtehet thumë me asabë felehu e gjëran dhe më thënë nëse djetari përpichet dhe mundohet të nëzir gjykimin e shëriatit pra dhe e qilon atër e ka dy shpërblime uaj dhe hake me feçtehet thume ahtë afelehu e gjërë dhe më thënë nëse përpichet edhe e sil gjykimin nëzir gjykimin por e gabon, atër e ka një shpërblim dhe më thënë nëse njeriu me sinceritet edhe me rrug të, të sakt Përpichet për të arrit të vërtetën dhe e gabon, atëherë ashtë i arsituar për gabimin e ti, por ka shpërblim të Allahu për përpikjen që e gabon. Me gjithat, a njeri nuk lejohet të ndiqet në atë gabim. Dëmë thënë i ruhet nderje dhe pozita që e ka, nësë është prej djetarve pre njerëzve të njohur të hlisonetit, dëmë thënë i ruhet nderje dhe pozita që e ka, mirë po e, i njerëzve, përmirsohet gabimi, korigjohet gabimi, edhe nuk lejohet të ndiqet nga të gabim. Por nësë është njëri, dëmë thëni lojt tjetër, për lojnë të parë gjithashtu si e përmend këtu shekhrebia hafidha Allah, në kam su Allahu subhanahu wa ta'ala sepse se cili, se cili njëri mundet mëra në gabime, ose jo mundet mëra, po se cili njëri bjen në gabime, pa tjetër, prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala, Në kam su, që ti lutëm e ati, duke thënë, Rabbëna la tu aqidhna innesina e u aqta'na, dhe më thënë, o zotë jonë, mos në logaritë nëse në harrojmë, nëse gabojmë. Edhe si që është përmendin hadith sahih, se ka thënë Allahu subhanahu wa ta'alë, dhe më thënë, Allahu thotë, nëse i lutësh me këtë lutje, qëtë fealtu, dhe më thënë, unë ashtu dhe të bërë, Ashtu e bëjë, të më thanë nuk ju logarisë Dhe nuk ju marmë përgjithësi për Nëse haroni ose gaboni E nëse është prej lojë të dytë Pre aty në njerëzëve të cilët e din të vërtetën Edhe e kundrështojnë ata dhe këmgullin Në të kotën, në të pa vërtetën Me inat, edhe me kokëfërëci Dhe nuk lërgohet prej gabimit që e ka ba Atëherë, a njeri është, si që ka thanë autorit Deviues, uh, dhe më thëndallu më dill, i devijuar dhe devijuës, shëjtanu më rridë fi hadhihil umë dhe është shëjtan i rebeluar në këtë umët. Sëpse aje ndjek epsinë a ti. Dhe më thëndit vërtetën dhe e letë vërtetën për të ndjek epsinë a ti, kërse Allahu subhanëm wa ta'ala ka thënë, wa men edallu mimin të tëbëa hawahu bi gajri hudem min Allah, dhe të kusështë maj devijuar dhe, Pra nuk ka më të dëvijuar Se a i që ndjek epshin e ti Pa udhëzim pre Allahut Inna Allahe la jehdi l'kaume dhalimin al Allahu nuk i udhëzon njerëzit mizor Ose të pa drejt E ky njeri e ka kundrështud Më thënë me vëdije rrugën e sahabëve Si ka thënë Allahu Vëmën ju shakikë rrasule min ba'di ma të bejene lahul huda Pra kush Kuse, kuse kundrështon të dërguarin, sallallahu aleyhu në sellem Pas i është bari qartë udhëzimi Në thanë ban pidatë me vendije Ata më vendojnë se janë të arsjetum nëse ban me vendije Pra e njeri që e ka kuptu rrugën Që jështë qaru rruga e pengamerit sallallahu aleyhu në sellem Dhe kundrështon ata Dhe ndjek rrugë tjetë tërë nga rruga e sahabëve Vë e të bi gajra se bilil muqminin Në welli hi ma të wella Në nësli hi gjëhenne me osa e të mësira Në më thëmë, aj lihet në atë ruk Dhe e, përfundimin e ka në gjëhenne Me sa vendi ke që është aji Dë të taj që ka e ka gjendje në këtid Dhe kush di gjendje në ti Anështë i obligum që të wasë qaroj e njerëzë Edhe të i largoj prej ti Që, që mos të ndjekin, dë më thëmë, devimin Edhe të përfundojnë edhe ata Në shkatërim Se kjo është amanet Edhe kjo është këshil për muslimant A nëse lihet dhe nuk ju sëqarohet muslimantve Atër e është trahtia dhe shkatërim për ta Pas taj ka than autori Rahimallah Në pikën e djetë Thot Wa'lem Rahimekallah Dëmë thënë dhije Allah hu të më shiroft se njeriu nuk mund të bëhet musliman i plot, do të thënë nuk i plotësohet Islami ati, përderisa nuk është pasues ë, se më thënë musaddiqun, do të thënë që beson dhe që dorëzohet. Do të thon ta pasoj argumentin, ta besoj dhe mos e përgjënështroj, edhe ti dorëzohet, edhe mos të kundërshtoj. Prandaj thot, kush pretendon se kam betë diçka prej islamit të cilën nuk e kanë sjaru sahabët e pengamerit sallallahu aleyhi vësallem atë heraj i ka përginjështru sahabët dhe kjo mjafton e, si përqarje edhe akuz kunder tyre kjo njeri është bidatëgji i devijuar dhe devijues shpikës në islam diçka që nuk është prej ti në më thonë këto janë fjalët e Bërbëharit, Rahimehullah Do tëtë Njeri u nuk mund të bëhet besimtar Edhe nuk i plotsohet Islami ati Në qovëse nuk i plotsohën këto cilsi Tëmë thënë nëse nuk i beson Me besim të plot Asaj të cilën e ka siel Për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem E në kryet kësaj është besimin Allahun Emrat dhe cilsit e ti Madhështore besimin me lajket Në ditën e gjikimit Besimi në librat e Allahut, pengamert e Allahut, besimi në kader, për të mirat, për të këqia, e të tjera, du më thënë qështjet e akides. E dyta, du më thënë duhet tjetë pasues, pra ndjekës i asaj të cilën e kasillë Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem. Qoft në akide, në menhegj, në ibadet, në moral, në thirje e kështume radhë. E, në atë mënyrë zbaton urdrin Allahu wa që ka thënë, i të bi'u ma unë zilejlejkum me robbikum, pra ndiqeni atë të cilën ju ka zbrit ju prej zotit duaj. Kjo është urdri për se cilin besim thënë, ndiqeni atë që ju e ka zbrit Allahu. Vela të të bi'u mindu njihi e ulija e kalile ma të vekeru, në thënë edhe mos i ndiqeni miqë të tjerë përveçti pra qofsin ato të, të adhuruar Allahu na ruaj, më von të tjer përveç Allahut ose liqvanës të tjer përveç Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kështu me radhë. Gjithashtu Allahu ka thënë wa'tassimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu, më von ka puni për litalin e Allahut, para që e ka zbrit Allahu, pra Kuranim dhe Sunetin. Edhe mos undani Pra, kjo velat e ferra kud, më thënë, ose do më thënë, më së ndani për e ati litari, ose më së ndani me zveti, më së përçani Pra, kur të kapemi për litari në Allahut, nuk lejot, askujt nuk i lejot që të ndahet për e litari të Allahut, për e kurani dhe sunetit Edhe, atëherë, nuk do të ndahen muslimant me zveti Por në që vëse ndahen për e litari të Allahut, atëherë, do të ndahen dhe përçahen me zveti si që ka ndodhë. Gjithashtu ka thënë Allahu, wa enë hadha sirati mostekimen fe të të biuhu, pra kjo është rruga i me drejtë, ata ndiqeni, wa la të të biuhu subula fe të ferra ka bikum anësë bilihi, edhe mos ndiqeni rrugica të tjera, që nuk janë pra rruga Allahut, se ata ju largohin pre rrugës Allahut, dhalikum wa sësakum bihi leallikum të të kun, dhe më thënë me këtë ju përosis që të jeni të dëvotsëm. D Pra që argumentojnë se njeri ju ose e pason rrugën e Allahut, ose rrugët të tjera thënë, të shëjtanit. Dhe kuda Allahu e ka përment rrugën e ti në njajës, kurse rrugët të tjera në shumës. Në gjithashtu ka thënë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, kullu umet i jetë khullu në gjennet e illa men eba, i gjithu umet i im do t'hin në gjennet përveç ati në shumës. Përveç atyre që refuzojnë, që nuk duen të shkojnë në gjennet Kanë thonë sahabët, wa men jebeja Rasul Allah Më më thonë, kush refuzon me shkun në gjennet Ka thonë, men e ta ani dekhal e lë gjennet Wa men asani fekat ebe Kush më bindet mua, aj do t'hin në gjennet Dhe kush më këndrështon mua, aj ka refuzu me hin në gjennet Edhe kjo nën pik e rëndësishme ku ka thënë bërbehari rahimehullah ku shpretendon se kam bet diçka pre islamit të cilën nuk e kanë sëqarua se nuk e kanë transmitu sahabet e pengamerit sallallahu aleyhi vësallem atëra i ka gënyj për ta edhe kjo mi afton do thëtë largim prej rrugës së drejt edhe sulm ose ose akuz për sahabet edhe njeri u ti dhe është bidatë zi i devjuar dhe devijues që ka futur në islam ose ka shpik diçka që nuk është prej islamit. ë Nuk ka mundësi që dikush të akuzojë sahabët se nuk e kanë transmetuar islamin ashtu si ka ardhur. ë Dhe njeriu që që i akuzon sahabët se kanë bën diçka për islamit pa transmetuar, ai është prej njerëzve më kriminal, më devijuar dhe më gënjeshtar sepse sahabët i ka pastru Allahu subhanahu wa ta'ala, i ka lëfdu dhe ka të regu se është i knachur me ta. I ka cilësu Allahu se ata janë umeti maj mirë që ka dalë për njerëzit. Edhe gjithashtu i ka pastru dhe i ka lëfdu për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, individualisht disa edhe në përgjithsi sahabët si generat në për hadithet ndryshme. Sahabet janë njerëzit me inteligjencën më të lartë, me zgjuarsin më të lartë, me memorien më të fortë, me kuptimin më të shpejtë dhe më të thellë të Kuranit dhe Sunetit, me besnikërinë dhe amanetin më madhësor për njerëz prej të gjithë njerëzimit, edhe janë më ndjenj më të madhe të përgjegjësisë dhe të llogarisë përpara Allahut subhanahu wa taala. Këto cilësi, do tëtë janë vërtetu edhe në Kurane në Sunnet, edhe janë vërtetu në fjalë të sahabëve vetë, dhe më thënë, këri kanë transmitu, e, hadithet, dikush dhe më thënë edhe në qastet e fundit për para vdekjes nga frika se mos mbetet diska pa transmitu preja saj që i kanë dygju prej për nga Merit sallallahu aleyhi vësallem si ka mundsi, do të them kur ata e kanë transmetuar Kur'anin, e kanë transmetuar edhe këtë ajet dhe e kanë kuptuar më së miri ku ka thënë Allahu subhanahu wa taala innal ladhina yaktumuna ma anzal ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ula'ika yal'anuhum Allahu wa yal'anuhum al-la'inun do thot, të thot ata të cilët e fshehin atë që kemi zbrit për argumenteve dhe udhëzimit Pas i që i kemi së qarru ato për njerëzit në liber, ata i malkonë Allahu dhe i malkonë malkuesit. Edhe sahabet kanë qenë njerëzit mëtë devotëshëm pas pengamerve. Edhe mësë shumëti që janë friksu Allahut dhe që e kanë pas parasysh mbi këqyrien e Allahut. Prandaj nuk ka mundësi të akuzojë ata dikus se kanë fshet diçka prej fesë përveç njeri të devijuar dhe devijuesë. E, ata dhe thët personalisht për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem I ka urdhru që të transmitojnë Edhe ka than belligu anni Vela u aje Dhe më than transmitoni nga un Që uftë dhe një ajet Ka than gjithashtu Nëbdara Allahu mraën Semja me kalati Feu aaha Dhe më than Allahu Ja zbard fëtyren Ose ja, ja shëndrit fëtyren Një njeriut që e ka dëgju fjallën time e ka kuptu, pasta e ka, e ka transmitu ashtu si që ka dëgju, se ndë njëher transmitu e si, dëmë thënë, ndë njëher aji që dëgjon, ashtu, kupton më mirë se aji që transmiton, e kështu më radh, e buhurejra radhjallahu anhu ka thonë, leula <clears> ajetun fi kitabillahi ma haddath të kumbishej, E bishen ebedat, du më thënë sigur mëstisht e një ajet në librin Allahut Nuk do të kisha transmitu as një fjal, as një her Pas ta e ka thënë ajetin Inë në ledhine e këtu mune ma enzelna, enzelna minë elbejinati valhuda Du më thënë ata që e fëshehin udhëzimin edhe argumentet që i kemi zbrit ne Pas i i kemi sjaru në liber Ata i malkonë Allahut dhe i malkonë malkuesit Dë thëtë ata e kanë pas parasysh I kanë pasë parasysh këto argumente dhe kanë pasë parasysh shumë përgjëtsin që e kanë për ta transmitu fejnë, dëmë thënë, këtu metë, prandaj nuk kanë danë asë një imtësi pa e transmitu. Dëmë thënë edhe një pesimtar i thjesht për generatave të më vonshme, friksohet prej një ajetit këtilë, e si do tishtë me sahabët e pengamerit sallallahu aleyhi wasallem, Të e të cilët e kanë transmetuar Kur'anin, domthonjë çdo ajet, ajet pas ajetit, edhe i kanë transmetuar të gjitha hadithet një nga një. Edhe i kanë transmetuar fjalët, veprat, pëlqimet e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, çdo gjë që ka të baje me akide, me menhërs, me e, ibadet, me marrdhënje ndër njerëzore, me morale këtu me radhë, do thotë nuk kanë lënë as gjatë për transmetuar. Edhe argument për këta janë Libra të sunetit që i përshin Këto transmitimet sahabëve E këto Si që thamë, dëmë thamë Këtë akuz ndaj sahabëve E kanë bëa vetëm njërzit më të devijuar Si që janë Rafidit Të cilët edhe i kanë shpalë Për qafira sahabët Khavarigjët të cilët kanë Akuzun një numërt madhë të sahabëve Dhe i kanë bërë qafira Mu të zilit edhe gjëhmit Të cilët nuk i besojnë transmitimeve të sahabëve Ata kelamistat të cilët thonë se nëse transmituesi është një sahabi Nuk është, do më thanë, dituri bindëse, po është e dyshimt Edhe dyshimi nuk meret për akite e kështu me radhë Do thëtë, të gjithë këta, për të gjithë këta vlen Ajo fjalë që e ka thanë për behadi A i njeri është bidatëgji i devijuar dhe devijues dhe që ka shpik në islam, ose ka fut në islam, diçka që nuk është prej ti. Pra ndaj, dëmë thonë, duhet më rrujt prej bidateve dhe bidatëgjive, eh, si që ka thonë për nga meri sallallahu aleyhu sallam, wa ija këmu muhdethatil u mur, dëmë thonë, ruaj unë i prej qështjeve të shpikur anë fejnë në kulle muhdethetin bidatë, wa kullu bid'atin dhalalahum thana se çdo shpiku në fe os bidatës os bidatës devim edhe siç ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në xhutbet e tij wa sharru l'umuri muhdathatuha edhe çështjet më të kutia janë të shpikurat në fe wa kullu wa kullu bid'atin dhalalahum çdo bidatës devim do të thon këtë që ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem shumë shpesh në xhutbet e tij Edhe që disa prej njerëzve e thojnë sot, për po nuk e kuptojnë se çka do të thota jo, kërse shumica asë nuk e thojnë, e kanë danë sunetin e për nga meri sallallahu anëm sallam. Thotë Allahu në ruet prej bidateve dhe devijimeve dhe në dhashtë kuptim të drejt, të fejs dhe praktik të sakt. Wallahu a'lemu sallallahu a'lemu sallallahu a'lemu a'la abtihi wa rasullihi nëbina Muhammad wa akhiru da'wana en ilhamdu lillahi rabbil alamin.